І в деяких рисах цього мужа відживає саме найвеличніший, але й найболючіший з поміжних. них. Не кажи мені хто це. Це зв'язало б мої уста при словах правди, які тиснуться на них при його вигляді. Коби тільки він бажав їх вислухати, бо в моєму серці назбиралося чимало всіляких сумнівів, які розжене тільки осуд мужа, що живе над розбожеством. Пустельник похилив голову і повів обох у печеру. На задній стіні висів простий хрест із розп'яттям. Перед ним лежав великий шестигранний камінь, де у заглибині була свячена вода. Біля стіни на оберемку очерету спав пустельник, а на великій кам'яній плиті при другій стіні було попелище, де постійно тліло декілька вугликів. Пустельник залишив гостей самих і пішов у комору. Роман став поратися біля вогню і швидко роздув полум'я на камені. В задумі глядів на все те Володимир, Таразу разу раз кидав оком на чорний хрест у куті печери. Самота, крайня вбоїсть, холод, а на випадок недуги неминуча смерть, яка смерть? Смерть скалічилої собаки, яку ловець не встиг добити в лісі. Слова великого князя перепинив Олексій Олешич, запрошуючи мовчки гостей до трапези. З комори виніс кусок вудженини, овечий сир та свіжу рибу. Покріпившись, Роман попрощався з дядьком, бо князь наказав йому переказати дружині, яка саме тягла човни на вулиці, щоб ждала його повороту. Князь та інок залишилися самі. Втомлений дорогою князь заснув на берлоді постельника, а коли прокинувся, сонце вже клонилося на захід. Довгу хвилину вдивлялися обидва в червоні відблиски сонячного світла на широко розлитих водах Дніпра і слухали покрики птиці над рікою та звірю у кулісі. У кінці заговорив князь – старче. Недаром я прийшов до тебе, аж у твою пустиню. Багато дечого зайшло останніми днями в моєму житті, і порадившись з моїми друзями, я рішив змінити шлях, яким ступав досі. Олешич усміхнувся. Не бажав я між тебе та себе кидати слова «князь», але бачу, що без нього не обійдеться. Дружина їде порогами, діло горить, та бачу, не мав тебе багато часу. Говори Володимире, сину Святослава. Я твій слуга, хоча й не раб, і зберу все своє знання, весь досвід, щоб послужити тобі. Може, тобі треба переговорити з починігами, виторгувати мирний переїзд через степи? У мене є між їх ханами знайомі. Ні, не за цим я прийшов до тебе. До цього в мене є бояри, є меч. Вони можуть відкрити мені дорогою, царгородне, дещо. Гей, твоєму батькові відкрив меч високі таємничі ворота смерті, погубної для всієї землі, Дажбога. Коли приходить за метіль крамол, і всі проклинають зламаний меч героя, а дехто, дехто і того, хто підняв його проти Божої волі. Не розумію тебе, старче? У цьому й річ, що ти не розумієш того, що повинен би розуміти. Недалеко звідсіля, ось там, у молодняку, є могила, в ній спочиває непізнаване, безголовий пошматоване стрілами, списами, шаблями тіло геройського та нещасного Святослава. Він згинув від меча, яким воював, і покоїться на окраїнах своєї землі, а не серед неї, бо він покинув, був її для добичі, для золота, зброї, вина, пахощів, дівчат. І ось я живу на його могилі і поминаю його душу, щоб Бог у своєму осуді звалив глянути й на те, що цей муж дав своїй землі небувалу велич і прославив її ім'я на весь світ. Тепер ти, князю, ведеш дружину на південь. Чого, за чим, не знаю, але благаю тебе. Роздумай, чи не даєш собакам того, що відбираєш від дітей, чи своїм походом не віддаєш рідної землі на поталу дичини. Ні, Олексію, не йду я слідами, батька. От цим походом... Позбуваюся тільки непотрібних варягів у користь імператорів, бо їду як друга, не як ворог християн. У мене інші задуми. Та скажи мені, чи ти був при Святославі у Болгарії? Ух, недовго але був. То скажи чому він не міг утриматися в Болгарії? Чому не прийняли болгари Русича, а воліли грека? Князь Русич був би захистив їх від усього світу булатним щитом та поразив усіх ворогів стрілою Перуна? бо в його руці були сили, про які й не Ромеям та Франкам, тому, що Святослав відвертався від віри, з якої зрослися душі болгар від століття. Ця віра стала змістом їх сердець, кров'ю їх крові. Цар Поганин був для них гіршим від сатани, і вони покинули його. Будь Святослав християнином, хто знає, чи після Циміскія не сидів би на златокованому престолі Святослав. «Правду кажеш, старче», – сказав Володимир сильним голосом. «Так само думаю я. Тому я хочу, щоб ти охрестив мене та завісив на моїй шиї хрест твоєї віри, бо я їду у Візантію приготовити собі або моїм наслідникам те, чого не міг здобути Святослав». Старець усміхнувся, потряс головою і погладив головку кози. «Велике слово», – сказав ти, княже, – «проте це тільки слово». Твої наміри та способи точнісінько ті самі, що у твого великого батька, тільки інакше прибрані. Ти, як і твій батько, пресся на південь за візантійським вінком, престолом, багатствами, розкошами. Твоєму батькові не вистачало хитрощів, Тобі може бракувати сили, якщо твій народ не згодиться із твоїми задумами. А обидва ви забули, що проти Божого закону не витримає ніяке змагання, ніяка сила, нічия воля.